Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma'alamtena innaka enta l'alimul hakeem Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima'alamtena wa zidna ilman ya rabbala alamin Naka isla wa ihwala Allah subhanahu wa ta'ala nalika kolika njegova wa velicina I koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje, neka je salavati salam na njegova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa salame, na njegovu učasnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti i primijeniti u svojoj praksi. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da ono znanje koje smo već stekli, inšallahu ta'ala, primjenimo u svome životu. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nam poveća znanje, jer je on, džel le dželaluh, onaj koji je sveznajući i modri. I ono znanje koje posjedujemo, to je samo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao i svoje blagodati. Kao što ste obavješteni mogli pročitati, ili čuti dačara su zallahu subhanahu wa taala dozvolu otpočinjemo s govorom o braku i brojnim bračnim pitanjima inshallahu taala u govoru o svemu tome rukovodićemo se vrijednim dijelom bulughul maram min adillatil ahkam ili vrhunac Čežnje za šarijatskim dokazima, istaknutog učenjaka Hafiza Ahmeda ibn Ali ibn Hajara ibn Asqalanija, rahimahullahu ta'ala. Kao što je vjerovatno nekim od vas poznato, dijelo Bulugu al jedno je od značajnih hadijskih dijela, sadrži u sebi otprilike oko 1500 hadisa, koji u stvari predstavljaju dokaze islamskih učenjaka za njihove stavove u svim fikskim poglavljima. Pa je ibn Hajar al-Askalani rahimehullahu te'ala sve te hadise poredao po fikskim poglavljima. I ovo dijelo odlikuje se nad ostalim sličnim dijelima koja također obuhvataju jeli, hadise koji govore o fikskim pitanjima, odlikuje se na tim dijelima i po tome što je sam autor Ibna Hajar, Rahimahullahu ta'ala, spomenuo ocijenu hadisa. Potrudio se u tome i molim Allaha subhanahu ta'ala da ga nagradi za svaki harf koji je tamo upisao, ali svakako, jeli, kao što nakon Allahovog poslanika nema nijednog čovjeka da ne griješi, Desilo se nam na par mjesta jeli, da je Hafiza ibn Hađara pretekao kalem, pa je dotični hadis ocijenio slabim ili vjerodostojnim. Zatim nakon njega došli su učenjaci slični njemu u njegovoj oblasti i ispravili te jeli, greške. Autor, rahimahullahu teala, kao što ćete, ako Bog da čuti primijetiti, ograničio se samo na spominjanje dokaza iz hadisa. Dakle, kada spominje hadis i njime spominje stav određenih učenjaka, spominje samo dio hadisa, ne spominje u potpunosti cijeli hadis, da bi, dakle, što je god moguće, više olakšao ovu zbirku, svoju zbirku, bulugul maram, onima koji žele da je uče na pamit, da zapamte sve te dokaze. Ukoliko neki hadis ima više verzija, više predanja Rivajeta, autor Ibn Hajar alaskalani Rahimehullah ta'ala trudio se jeli, da spomeni svata predanja kako bi jedna drugima upotpunio. Kada spominje hadise, kao što ćete moći primijetiti, u poglavljima, uglavnom poglavlja otpočnije sa spomenom hadisa iz Buharije i Muslima. Ukoliko Buharija i Muslim bilježe hadise, vezane za dotično pitanje, dakle, prvo spominje Buharija i Buhariju i muslima, hadise koje su oni zabilježili, a zatim, dakle, drugi muhaddisi. Pa, dakle, ovo dijelo zbog ovih posebnosti, a i mnogih, mnogih drugih, našlo je velikog Kabula. Dakle, ljudi su ga prihvatili, učenjaci su ga prihvatili danas postoji mnogo, mnogo komentara, dakle, na ovo dijelo islamski učenjaci u mesečidima, na univerzitetima, fakultetima i slično komentarišu ovo dijelo. Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, kao što vam je poznato, bio je veliki učenik i učenjak. Učenik Islama učio je, a zatim podučavao druge. Rođen je, kako kažu, 773. godine po hijjri. Dok je još bio beba, majka mu je preselila, majka mu je umrla, a babo, otac mu je umro u njegovoj četvrtoj godini života. Nakon očeve smrti, brigo o njemu preuzeo je jedan veliki egipatski trgovac, Zekijuddin Ebu Bekr ibn Nuruddin Alija El Harubi i se nakon toga o njemu. Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, U svojoj devetoj godine naučio je Kur'an na pamet, zatim se posvetio učenju na pamet drugih vrijednih naučnih dijela. Pa je u svojim ranim godinama na pamet naučio jeli, mnoga vrijedna fikska dijela poput El-Havya Salira, Muhtesara el Hađiba i slična dijela. I znanje je sticao pred velikim, velikim i brojnim islamskim učenjacima, jedan od njih, Hafiz Al-Iraqi, također Ibnu Muleqin, koji ima poznati komentar na Umdetu Lahkam. Zatim, znanje stiča, sticao također kod Al-Fairu za Abadija, koji se često spominje kada se govori o arapskom jeziku i sl. Hafiz Ibn Hajar, tjela, također bio je poznat po tome što je izuzetno brzo čitao, pa se spominje da je Buhari Bukharin sahih. Buharin Sahih, vamo dobro poznat, pročitao za svega 15 sijela, 15 međlisa sijela koja su trajali od podne do ikindije. Dakle, od podne do ikindije 15 takvih međlisa je sjedio i za to vrijeme pročitao je Buharin Sahih, dok je Muslimov Sahih pročitao za pet međlisa, dakle u roku, od prilike dva i po dana. I druga vrijedna dijela je brzo, brzo, brzo čitao putovao je na mnoga mjesta da traži znanje Mekku, Medinu, Damask, Beitul Makdis i druga druga djela. Zatim i za sebe ostavio mnoga naučna djela od kojih je dakle većina većina tih djela iz oblasti hadisa. Kao što vam je poznato, Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala ima najveći, najpoznatiji, najvriedniji komentar na Buhariyin Sahih Fethul Bari. Fethul Bari I Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, preselio je 852. godine na jeli, ahiret. 852. godine po hijri preselio je na ahiret. Dakle, mi ćemo se rukovoditi ovim njegovim dijelom, Bolugul Maram, jednim dakle od njegovih hadijskih dijela. I, inšallahu ta'ala, obrađivaćemo pitanja o braku, dakle, poglavlje braka, sklapanja braka, dakle, i drugih pitanja koja su bitna u braku, zatim razvoda braka, jeli neispravnih brakova i slično. Pa za večeras, inšallahu teala, večeras govorit ćemo o propisanosti braka u šerijatu, kroz, dakle ove hadise, i možda malo načeti temu, dakle kakvu suprugu tražiti, kakvu suprugu tražiti s kakvom suprugom, dakle, sutra, ako Bog, da uspostaviti bračnu vezu, kakvom ženom. Pa, dakle, kaže autor Ibn Hajar, Rahimehullahu teala na početku, <clears throat> Kitabu Nikah, dakle knjiga koja obuhvata pitanja nikaha, pitanja brak. Kao što vam je poznato, brak predstavlja vezu između muškarca i žene, sklopljenu, sklopljenu na određeni način, uz određene uvjete, uslove, šartove, uz određena prava i obaveze. Brak je propisan Allahov knjigom Kur'anom, sunnetom i islamski učenjaci naprotiv svih muslimanima se slažu da je brak propisan u islamu. Što se tiče Allahove knjige Kur'ani Kerima, brojni su ajeti, brojni su ajeti koji ukazuju na propisanost braka. Da brak dakle ima osnove u šerijatu. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri An-Nisa Trećem ajetu fankihu ma tabalakum minan nisa janita vam drage žene kaže u usuri nur 32. ajetu wa ankihul ayama minkum was salihina min ibadikum u davaita i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje kaže Allah subhanahu wa taala u suri Ar rad 38 ajetu, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ Obraćajući se svome poslaniku, veroviesniku Muhammedu, a.s. Kaja Allah subhanahu wa ta'ala, I priya tebe, mi smo poslanike slali, i žene i porod im davali. Kaja Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ar-Rum, 21 ajetu, Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Jedan od dokaza njegovih Allahovih jeste to što za vas od vaše vrste stvara žene, zašto da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav samilost. A to su doista pouke za ljude koji razmišljaju i brojni drugi su kuranski ajeti koji ukazuju na propisanost braka u šerijatu što se tiče sunneta Allahovog poslanika alejselatu ve selam hadisi su također brojni a dobar dio tih hadisa imaćete priliku dakle da čujete i večeras i u narednim noćima pa tako u hadisu Enes ibn Malika radijallahu taalan Allahu, poslanik a.s. u tom podužem hadisu, na kraju kaže وَتَزَوَّجُوا نِسَا فَمَنَا رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّ I doista ja se ženim ženama, pa ko se okrene udali od moga sunneta, od moga puta, moga pravca, ka nekom drugom, taj nije od mene. Taj nije od mene. I hadis je vjerodostan, bilježe ga Bukharija i Muslim i mnogi drugi. U uh, hadisu Maqila ibn Yasara i Ensa ibn Malika radijallahu anhuma, Allahu poslanik alaihi salatu wa salam ja rekao, tazavuđu al-vedude, al-valude, fa inni mukathirum bikumu l-umem. Žanite drage, ljubke osobe i one koje mnogo rađaju, doistajaju se vama ponositi pred drugim narodima. Tako stoji kod Maqila ibn Yasara u njegovom rivajetu, dok kod Ensa radijallahu telan stoji na sudjem danu na soudnjem danu pred vjerovijesnicima. I hadis je sahih. Bileže ga mnogi, Abu Dawud, Ahmed, Ibnu Hibban, Beyhaqi, Taberani mnogi drugi. U hadisu Abdullah ibn Amra, radiyallahu anhumah, Allah, uposlanik, alaihi salatu wasalam, kaže, الدunja mata' wa khayru mata'i dunja al mar'atu saliha. Dunjalu ke blagodat'. A najveća dunjalučka blagodat jeste čestita supruga. I hadis bile žije. Imam Muslim hadisi vera dostoje. Sa'id ibn Jubeir, rahimahullahu ta'ala, pripovjeda pa kaže Ibn Abbas, radijallahu anhumah. A Ibn Abbas je bio učitelj, šeikh Sa'ida ibn Jubeira. Sa'id ibn Jubeir je bio učenik, Ibn Abbas. Pa kaže, Ibn Abbas, radijallahu anhumah, upitao me jedne prijelike. Jeste li se oženio? Pa sam odgovorio ne. A on mi je rekao, ženi se, doista najbolji iz ovog ummeta jeste onaj koji bude imao najviše žena. Ženi se, doista najbolji iz ovoga ummeta jeste onaj koji bude imao najviše žena. I ovo predanje bilježi Imam Bukhari u svome sahihu. Ibn Hajar, Rahimehullah ta'ala, komentarišujući ovo predanje, budući da Ibn Hajar, kao što ste čuli, ima komentar na Bukhari in sahih, kaže ograničio se na ovaj umet, Ibn Abbas radijallahu anuhuma, ograničio se na ovaj umet kako bi time izdvojio Sulejmana koji je imao najviše žena kao i njegovog oca Davuda. I svi muslimani, svi islamski učenjaci, naprotiv svi muslimani su složni da je brak propisan, da ima osnove u šarijatu, kako o tome govore brojni islamski učenjaci spominju dakle, u svojim vrijednim dijelima od kojih je Ibnu Qudame, rahimahullahu ta'ala, kako o tome govori u svom vrijednom djelu il-Mugni i mnogi drugi islamski učenjaci. Dakle, brak je propisan u našoj vjeri. Međutim, kakav je propis? Da li je obavezno se ženiti ili je to samo preporučeno? Da li nekada može biti zabranjeno ili slično? Dakle, kakav je propis braka u šerijatu? Islamski učenjaci se razilaze oko obaveznosti braka. Dakle, razilaze se oko obaveznosti braka. Pa jedni učenjaci poput Ibn Hazma, i drugih učenjaka iz Vahirijske pravne škole, ili kako to danas kažu, bukvalističke pravne škole, iako ne bi trebalo tako govoriti. Dakle, Ibn Hazm i drugi iz Vahirijske pravne škole Također, pojedini učenjaci Šafijske pravne škole i pojedini ispravni prethodnici smatrali su da je brak vađib obavezan. Smatrali su da je brak vađib obavezan i tom mišljenju od današnjih učenjaka naginjao je, pribjegavao i šeheh Mohamed ibn Salih el-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Svoje mišljenje dokazuju brojnim jeli dokazima između kojih je hadis Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhoma, koji će ako Bog da doći. Dakle, prvi hadis koji se spominje. Dok džumhur, većina islamskih učenjaka kažu da je brak sunnet, ne vađib. Brak nije obavezan, već je dakle sunnet. Zatim su došli pojedini islamski učenjaci i kazali da brak može biti vađib, obavezan, da može biti sunnet, mustahab, preporučen i poželjan, može biti mubah dozvoljen, može biti čak mekruh pokuđen i čak može biti haram strogo zabranjen. Pa kažu, pojašnjavaju kada je u kojim situacijama brak obavezan, kada je strogo zabranjen haram, kada je pokuđen, kada je dozvoljen, kada je preporučen. Pa kažu, osnova je da je brak sunnet, osnova je da je stupiti u brak sunnet, preporučeno, poželjno. Zatim, obavezan biva kada se muškarac boji da će zapasti u nemoral, blud. Tada mu biva vađib. Obavezan da stupi u brak, da zasnuje bračnu vezu. Kada se boji da će zapasti u nemoral, blud. Zašto je obavezan? Zato što je udaljavanje od bluda obaveza. Pa sve što vodi do ispunjavanja te obaveze jeste obaveza. Dakle, da bismo se klonuli bluda, Neophodno je da posegnemo za određenim radnjama, a jedna dakle od tih radnji jeste, kao što će doći pašnjenje u prvom hadisu, jeste dakle brak. Onaj koji je u mogućnosti da se ženi, dakle treba da se ženi i tada mu dakle brak biva obavezan ako dakle boji se da će zapasti u nemora. Mubah, dozvoljen mu biva kada nema potrebe za ženom. Dakle imamo osoba na dunjalku nemaju potrebe za drugim spolom pa čovjeku, dakle, biva dozvoljen brak kada nema potrebe za ženom, međutim, ima i metka, ima mogućnosti da snosi troškove brašnog života i time može da pomogne čestiti tu ženu koja je, ne znam, ostala u dovice ili je pušćenica, dakle, ima djecu, pa dakle, a on ima mogućnosti i može, dakle, da izdržava tu čestitu ženu koja želi da ostane čestita, da sačuva svoju čednost i dakle, može da izdržava nju i njenu djecu. Tada mu, dakle, biva je li brak dozvoljen ili čak je li preporučen. Mekruh pokuđen mu biva kada je čovjek siromašan i nema potrebe za ženom. Čovjek je siromašan, ne može snosti troškove bračnog života, ne može ispuniti prava žene u braku, a nema potrebe za ženu. Pa se, dakle, svjesno upušta u te probleme, opterećuje i sebe i svoju porodicu. I čovjeku biva haram. Strogo zabranjen brak. Ukoliko nije u mogućnosti da ispunjava obaveze prema svojoj supruzi, naročito dakle od spolnog akta. Nije u mogućnosti da ima odnos, nije u mogućnosti da izdržava ženu, nikako. Osim ako žena pristane na to. Dakle, ako druga strana pristane da prihvati takvog muškarca za svoga čovjeka, za svoga supruga. Ona, dakle, biva time zadovoljna. Dakle, ima učenih ljudi koji ne mogu, dakle, imati odnos, koji nisu, dakle, imućni, ne mogu možda izdvojiti mere ili slično, ali druga strana, žena je, dakle, zadovoljna time, želi, dakle, da se okoristi znanjem tog čovjeka i slično. Pa, dakle, pravi tenazol, ostavlja pojedina svoja prava, jeli, i ona je zadovoljna da podakle tim uslovima stupi u brak sa dotičnim čovjekom. Imam Al-Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, govori o ovome u svome tefsiru, Allaho je knjige Al-đamile Ahkam il-Kur'an, u trećem tomu na 154. stranici, pa kaže, kada muškarac uvidi da nije u mogućnosti da izdržava svoju suprugu, da joj da mehr ili nešto drugo od njenih obaveznih prava, tada mu nije dozvoljeno da je oženi, sve dok joj to ne pojasni. Ili dok ne bude u mogućnosti ispuniti njena prava, nije mu dozvoljeno da stupa u brak. Isto tako, ukoliko pri sebi bude imao mahana, zbog kojih ne može imati snošaj, ne može imati odnos, obavezani je da to pojasni prije stupanja u brak kako ne bi prevario ženu. Kako ne bi prevario ženu. Koristi braka. Koristi braka su brojne. I svakako oni koji su stupili u brak, osjetili su većinu tih koristi i doživjeli. Pa prije svega sprovođenje Allahove naredbe. Sprovođenje Allahove naredbe. Kao što ste čuli, nekoliko kuranskih ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ili postiče na brak. Također slijedjenje sunneta Allahovog poslanika alihi salatu ve selam. Kao što ste čuli, Allahov poslanika alihi salatu ve selam je rekao i doista se ja ženim ženama, pa ko se okrene od moga sunneta, taj nije od mene. A također čuli ste i Kur'anski ajet da je Allah subhanahu wa taala i prije Muhameda عليه الصلاه والسلام slao poslanike i davao im žene i porod. Dakle ovo nije samo sunnet Muhameda عليه الصلاه والسلام ve sunnet svih poslanika, praksa pravac svih poslanika. Također od koristi braka jeste sputavanje strasti, obaranje pogleda, čuvanje stidnog mjesta, spolnog organa i čednosti kod žena suzbijanje, smanjivanje proširenosti nemorala i bluda među muslimanskim zajednicama, uvećavanje potomstva kojim će se Allahov poslanik selam ponositi na sudnjem danu pred drugim vjerovjesnicima i njihovim narodima. Također, od koristi braka jeste i postizanje nagrade za spolni odnos na dozvoljeni način, Kako se spomnjao u u Abu Dharr radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao وفي بضع احدكم صدقه ido i, I stavio u svom spolnom odnosu snošaju dakle sa svojom suprugom imate sadaku imate nagradu dakle kao da ste udijelili sadaku pa se ashabi začudili rekavši Allahu poslanice zar da to dakle imamo nagradu za nešto dakle svoje strasti zadovoljavamo i da opet, dakle, imamo stra, imamo nagradu za to. Je'ti ehaduna šehvetehu vajekunu lehu fiha eđer, zar da neko od nas zadovoljava svoje strasti i da opet zbog toga bude nagrađen, pa je Allah, poslanik alihi salatu veselam, upitao ih, upitao prisutne ashaabe koji su tako reagovali, rekao je, a kada biste vi svoje strasti zadovoljili na haram način, dali biste imali grih za to? Svakako pa kada zadovoljite svoje strasti na halal način onda imate nagradu onda imate nagradu za to kao kako bilježi ima muslim u svom sahihu također od koristi braka jeste iskazivanje ljubavi prema onome prema čemu je i Allahov poslanik alejsalatu vesselam iskazivao ljubav zar Allahov poslanik alejsalatu vesselam nije rekao hubbi ilaia min dunyakum en nisaa wa tib Od vašeg dunjaluka meni su dragim učinjeni žene i mirisi, a slast moga oka ili moj rahatluk, moj odmor jeste u namazu. I hadis je vjerodostan kako ga albani šeha Albanija u džamiju sagiru, odnosno svojoj valorizaciji ovog dijela džamiju sagir. Također od koristi braka jeste dolazak do čestitog potomstva koje će ako Bog da biti odgojeno u islamu, a zatim tražiti oprosta za svoje roditelje, učiti dovu za svoje roditelje i zauzimati se sutra na sudnjem danu za svoje roditelje. Kako vam je dobro poznat hadis Ebu Hureyre, radijallahu talam, koji je vjerodostajan, da se ljudska dijela prekidaju nakon smrti čovjeka osim od tri slučaja. Pa jedan od ta tri slučaja jeste i dova dobrog djeteta za svoje roditelje. Pa dakle, iz islamskog braka koji je uspostavljen na šarijatski način, ako Bog da očekivati je čestito potomstvo, hajili potomstvo koje će sutra ako Bog da za nas učiti do Pa se naša dijela ako Bog da nastavljati nakon naše smrti. Također, kod imama Ahmeda u njegovom musnedu zabilježeni hadis koji je dobar kako su ga ocijenili valorizatori, valorizatori. Dakle, musneda Arnaudz. I drugi, i drugi jeli, u kojem se spominje da će sutra djeca uzeti za ruke svoje roditelje i tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala neprestano da uvede njih i njihove roditelje u džennet sve na kraju Allaha subhanahu wa ta'ala i ne dopusti svima njima da uđu u džennet. I kao što ste čuli u suri Ar-Rum 21. ajetu, od koristi braka jeste smiraj, ljubav, samilost među supružnicima. Pa i pored dakle, ovih koristi, brojnih koristi braka, pojedini učenjaci postavljaju pitanje je li bolje oženiti se, stupiti u bračnu vezu ili se posvetiti i badetu? Da li je bolje zasnovati brak ili se posvetiti i badetu? Pa islamski učenjaci po ovom pitanju imaju dva mišljenja. Prvo mišljenje jeste da je posvećivanje i badetu vrijednije od stupanja u bračnu vezu. I na ovom mišljenju jeste mezheb šafijske pravne škole. Dakle, šafije su na ovom mišljenju i svoj stav dokazuju brojnim dokazima od kojih su i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada govori o Isa'u sinu Merijeminom i hvali ga, hvali ga u svojoj knjizi pa spominje njegove osobine po kojima ga hvali. Pa kaže za Isa'a da će biti sejiden wa Hasura Dakle, u kontekstu hvale spominje ove njegove osobine. Da će biti sejid i hasur. Dakle, da će biti predvodnik, uglednik jeli, i da će biti hasur. A hasur jeste onaj koji ne prilazi ženama. nestupa stupa u bračnu vezu. Kao što vam je ali i salih i salatu sam nije bio oženjen. Dakle, jedini od vjerovijesnika. Nije bio, dakle, oženjen. Pa, dakle, spominje ga po ovoj osobini i hvali ga po ovoj osobini. Pa kažu šafijski pravnici, dakle, da je bolje, stupiti u bračnu vezu ne bi ga Allah subhanahu wa taala pohvalio po ovoj osobini ne bi pohvalio i salih i salatu selam po ovoj osobini također kaže Allah subhanahu wa u suri alu imran 14. ajetu, spominje brojne dunjaloške ukrase dakle pa na prvom mjestu spomnje žene a zatim spomnje sve druge je ukrase pa dakle ne pravi se neka velika razlika jeri kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže zujina li nasu hubbushahawati minan nisaa ljudima se čini da je lijepo samo ono znači oni žude od žena, djece, dakle ništa posebno. I dakle to su otprilike neki dokazi a ja, i njih ima još, dakle ovih učenjaka koji kažu da je vrijednije posvetiti se ibadetu od stupanja u brak. Dok drugo mišljenje na je džumhur većina islamskih učenjaka i većina pravnih škola, jeste da je stupanje u bračnu vezu bolje od posvećivanja i badetu. Zašto? Prije svega to je praksa svih poslanika, a poslanici su radili ono što je najbolje, zasigurno. Nikada nisu ostavljali ono što je manje vrijednije od vrijednijeg. Uvijek su činili da bi, i bili najbolji uzor svojim sljedbenicima, uvijek su činili ono što je najbolje i najvrijednije. Brojni su hadisi koji postiču i naređuju brak. Brojni su hadisi koji govore o brojnim koristima braka, koje se ne zadržavaju samo na muškarcu i ženi, je li tako? Već se prenosi prenose na njihovo potomstvo, na njihove familije, dakle te koristi braka. Dok kada se čovjek posveti ibadetu, korist od tog ibadeta uglavnom ima samo on uglavnom ima samo samon dok oni koji zasnuje bračno obavezu dobije potomstvo to njegovo potomstvo se širi i putem njega dakle širi sa Allahova vjera zasigurno dakle koristi braka su tada mnogo mnogo veće pa dakle, zasigurno ispravnije je, dakle ovo mišljenje drugo mišljenje daje je bolje stupiti u bračnu vezu nego posvetiti se dakle dobrovoljnom ibadetu فأذكر أول حديث الذي يسمى حجر رحمه الله تعالى في صفحة بلوغ المرام بلوغ المرام وفي صفحة أبراك فقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغد للبصر وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِسْصَوْمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَةٌ Prenosi se od Abdullaha ibn Mas'uda radiyallahu anha, da je rekao Allahu oposlanik alihi salatu wasalam rekao je nama O skupino mladića, koje od vas u mogućnosti da se ženi odnosno snosi troškove bračnog života, neka se ženi. To će ga pomoći u spuštanju pogleda i čuvanju stidnog mjesta. Ako nije u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, neka posti, jer će mu to umanjiti strasti. I hadis je mu tefekun ali, bilježe ga Buharija i muslim. Kao što smo rekli, Prve hadise koje spominje autor u svakom poglavlju po jesu hadisi kod Buharije i muslima, ukoliko se nalaze. Pa dakle, ovaj hadis je zabilježen kod Buharije i muslima i autor ga je spomenuo odmah na početku. Ovaj hadis, kao što i sami vidite, čujete, ukazuje na propisanost braka. Kaže Allah, poslanik, alihi oslam, ženite se o skupinu mladića. Dakle, propisan je brak, pa se ženite. Ovaj hadis ukazuje na brojne koristi je braka i postiče na brak. Dakle, ovdje u hadisu možda je neko od vas čuo ranije hadis, ovaj od Abdullah ibnog svuda o skupinu mladića, koje od vas u mogućnosti da se ženi. Ispravniji prijevod jeste koje od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života. Pošto također neko prevodi ovaj hadis, koje od vas u mogućnosti da ima odnos neka se ženi. Ako nije, neka posti. Dakle, ovo zadnje, zadnje prevođenje je pogotovo slabo. Jer onaj koji nije u mogućnosti da ima odnos, zašto mu je onda naređen post na kraju? Je li tako Onaj koji nije u mogućnosti da ima odnos, taj čovjek i nema potrebe za drugim spolom i ne treba mu se li, ni propisivati post da se umanje njegove strasti. Onaj koji ne može da ima odnostaj dakle i nema strasti uglavnom. Je li? U hadisu se kaže da će mu brak onome koji se oženi, da će mu pomoći u obaranju pogleda i čuvanju spolnog organa, odnosno stidnog mjesta. I svima nama je, dakle sigurno i jasno da onaj koji je oženjen, da više i bolje obara svoj pogled od neoženjenog uglavnom i bolje čuva svoj spolni organ od neoženjenog. Prije svega, dakle prije nego što prokomentar ćemo ovaj hadis učimo koristiti iz ovog hadisa takođe ako Bog da biti naš način je li ovih hadisa i njihovih komentara Jeli li progovorićemo nešto o samom prenosiocu hadisa časnom ashabu dakle svaki puta svaki puta kada se spomene neki novi ashabo kojem nismo govorili je li progovorićemo nekoliko riječi da nam dakle ostane nešto i o njima Pa dakle ovaj hadis prenosi i časni ashab Abdullah ibn Mas'ud, ibn Gafil, ibn Habib Al-Huzeli radijallahu ta'ala. Kažu historičari da je Abdullah ibn Mas'ud bio šesti čovjek u Islamu. Učinio je dvije hijre u Abesidnju i Medinu. Allahu poslanik alihi salatu vasalam pohvalio je Abdullah ibn Mas'uda rekavši za njega doista si ti znan mladići. Rekao je Ibn Mas'udu direktno, doista si ti gulamun mu'allamun. Inneke gulamun mu'allamun, doista si ti znan mladić. Također Allah, poslanika alaihi salatu wasalam, rekao je, koga raduje da uči Kur'an onako kako je Kur'an objavljen, onda neka uči na način kako ga uči Ibn Umay Abd, odnosno Ibn Mas'ud. Hadis bilježi Imam Ahmed i hadis je sahih li gajrihi. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu talan služio je Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, hizmetio. Kažu historičari da se brinu za misvak Allahovog poslanika alaihi ve Selam, njegove papuče i njegov jastuk. Huzeyfe radijallahu talan kaže ne znam da je neko više ličio Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam svojim ponašanjem, svojim obhođenjem, svojom uputom od Ibn Ummi Abda, odnosno Ibn Mas'uda radijallahu talan. Ta I ovo predanje bilje živom Bukhari i ono je vjerodostojno. Sam Abdullah Ibn Mas'ud radijallahu talan ta rekao je, tako mi Allaha, pored kojeg drugog istinskog Boga nema, nije objavljena ni jedna sura iz Kur'ana, a da ja ne znam gdje je objavljena. Nije objavljena ni jedna sura iz Kur'ana da ja ne znam gdje je objavljena i nije objavljen ni jedan ajet iz Allahove knjige a da ja ne znam gdje je objavljen. Kada bih znao da ima neko ko bolje od mene poznaje Allahovu knjigu i da se do njega može doći jahalicom, ja bih išao do njega. Ja bih išao do njega. Kako bileži imam Buharija u svome sahihu. Također Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala jedne prilike je rekao tako mi Allaha naučio sam sa Usana Allahovog poslanika alejsolatu ve selam 70 i nekoliko sura tako mi Allaha ashabi vjerovjesnika alejsolatu ve selam dobro znaju da sam ja najučeni od svih njih u Allahove knjizi ali nisam najbolji od njih ja sam od svih njih najučeni u Allahovoj knjizi ali nisam najbolji od njih kako bilježimo Bukhari u svom sahihu, dakle vjerodostveno predanje. Pa možemo zaključiti iz ovo nekoliko riječi o Abdullahu ibn Mas'udu radijallahu talan da je on bio, dakle njegova odlika između drugih ashaba jeste da je bio najučeniji u Allahove knjizi. Abdullahu ibn Mas'ud radijallahu talan učestvovao je u bitci na Bedru i u svim bitkama kasnije, nakon Bedra, preuzeo je brigu nad Kadilukom, sudstvom i Bejtul Malom imetko muslimana u Kufi za vrijeme Omerova hilafeta i početkom hilafeta Othmana radijallahu ta'ala anhuma. Zatim ga je Othmana radijallahu anh pozvao da dođe u Medinu. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala tome se odazvao, došao je u Medinu, živio u Medini i umro u Medini 32. godine po hijri. Dakle, nešto kratko, o Abdullahu ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Ovaj hadis, Njegovo općeniti komentar bio otprilike je bio Svima nama je dobro poznato da čednost i krepost obavezni su za svakog, kako muškarca tako i ženu. Suprotnost čednosti i kreposti, to jest bludi i nemoral do kojih dolazi za sigurno usled velikih strasti i slabog imana, strogo su zabranjeni svakom, kako muškarcu tako i ženi. Priznati je da ova strast kod omladine je najviše zastupljena i najveća. Pa je s toga Allaho alihi salatu wasalam obratio se omladini i posavjetovao ih kako će čuvati svoju čednost. Pa ona i koji je u mogućnosti da se oženi i izvršava bračne potrebe i obaveze od izdržavanja supruge, obezbjeđivanja stana, hrane i odjeće, davanja mehra i slično, Ko to može, taj neka se ženi. Zašto? Jer će brak pomoći u obaranju pogleda, od gledanja u zabranjeno i čuvanju svoga spolnog organa od nemorala i bluda. A onaj koji nije u mogućnosti da ispunjava bračne potrebe, neka posti, post umanjiti strasti, učinit će ga bogobojaznim i pomoći mu u obaranju pogleda. Koristi koji proizilaze iz ovoga hadisa su sljedeće. Dakle, hadis jasno ukazuje na propisanost braka i postiče na brak. Iz hadisa zaključujemo da omladinu treba savjetovati. Zašto omladinu konkretno dakle kada je riječ o braku, zato što je strast za drugim spolom najčešća i najveća uglavnom kod omladine, ali i zbog toga je li omladinu treba odgajati i savjetovati jer je u omladini budućnost svakog naroda. Iz hadisa primjećujemo da trebamo davati odgovarajuće savjete svakoj osobi. Ne može se jedan te isti savjet reći svima. Vez Dakle, zavisno od osobe, takve, takvi trebaju biti i naši savjeti. Pa onaj koji je u mogućnosti da se, da se ženi i da snosi troškove bračnog života, taj neka se ženi. Dok onaj koji nije u mogućnosti, taj neka posti sve dok ne bude u mogućnosti. Allahu, poslanik, alaihi salatu wasalam, kao što ste čuli dakle u hadisu, Onome koji nije u mogućnosti da se oženi, preporučio je da posti. Zbog čega? Zbog čega je onome koji nije u mogućnosti da se oženi i da snosi troškove bračnog života, ispunjava svoje obaveze prema supruzi, ko to nije u mogućnosti, zbog čega mu je Allah, poslanik alihi salatu usl. preporučio da posti? Preporučio mu je post iz dva razloga. Iz razloga što post postiče čovjeka na bogovojaznost. Kao što je o tome i rekao Allah subhanahu wa ta'ala: "Na zbog toga nam je i propisan post, eli tako. Ja juhalidina amenu kutiba alejkumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun." O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se griha klonuli. I drugi razlog zašto je Allaho poslanika alihi salatu wasalam preporučio post onome koji nije u mogućnosti da se oženi, jeste taj što strast za prati strast i potrebu za hranom. Pa ukoliko se smanji upotreba hrane, očekivati je da se smanji i potreba za spolnim aktom, odnosno drugim spolom. Iz ovog hadisa prejasno se zaključuje zabrana samozadovoljavanja, akremakumullah. I džumhur, većina islamskih učenjaka stava je da je samozadovoljavanje zabranjeno upravo zbog ovog hadisa u kojem je Allahov poslanik, a.s. za zasputavanje strasti uputio na post. Da je nešto drugo, mimo posta, između ostalog što je, dakle, i samozadovoljavanje, da je to dozvoljeno, Allahov poslanik, a.s. bi to spomenuo. Međutim, nije dozvoljeno. Nije spomenuo i nije dozvoljeno. Također samozadovoljavanje je zabrajno zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: "Walladīna hum li furūjihim ḥāfiẓūn illā 'alā azwājihim aw mā ma malakat aymānuhum fa innahum ghayru malūmīn faman tabagha warā'a dhālika fa ulā'ika hum al koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu oni doista prijekor ne zaslužuju, dok oni koji traže izvan toga, mimo toga, oni u grijeh upadaju. Pa je Allah subhanahu wa ta'la u ovom ajetu, odnosno ovim ajetima 29. 30. i 31. ajetu sure Al-Ma'ariđ, naredio vjerniku da čuva svoj spolni organ osim od svojih žena i onih koje ima u svome vlasništvu, pa onaj koji svoj spolni organ bude koristio na nekakav drugačiji način, taj granicu dozvoljenog prelazi i zaslužuje ukor. Nakon ovoga postavlja se pitanje da li je dozvoljeno sputavati strast upotrebom određenih lijekova, Pa kažu islamski učenjaci da ovdje postoje dvije situacije. Upotrebljavanje lijekova kako bi se u potpunosti ugasila strast, da osoba nema više potrebe za drugim spolom, ovo je bez imalo sumnje strogo zabranjeno, haram. Jer osoba za izvjesno vrijeme može biti u mogućnosti da stupi u bračnu vezu, pa da se kaje. I također druga situacija upotreba lijekova da bi se smanjila strast. Ne potpuno ugasila, već samo smanjila. Učenjaci su podijeljeni oko ovog pitanja, pa jedni kažu da je dozvoljno, dok drugi kažu da nije, jer je vjerovjesnik Mohamed a.s. uputio na post. I to je vjerovjesnički savjet i lijek je nije dozvoljno posezati za drugim. I od koristi ovog hadisa, Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, jeste obaveznost obaranja pogleda i čuvanja stidnog mjesta koliko god se u mogućnosti. I u tome postoje ogromne koristi koje se spominju za one koji žele, neka se vrate dakle na tefsir sure An-Nur i tamo će ih pronaći. Drugi hadis koji je zabilježio autor a početku svog govora o braku jeste hadis Enesa ibn Malika. Pa kaže Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفقن عليه تقلل <تصفيق> بلنسي سودانسا بن مالك رضي الله تعالى عنه Da se vjerovjesnik Alihi salatu vesselam zahvalio Allahu i pohvalio ga kako samo njemu Allahu dolikuje. Zatim rekao: "Međutim ja klanjam i spavam i postim i mrsim, ne jedem i ženim i postim i jedem, mrsim se i ženim se ženama, pa ko se okrene od mog sunneta, taj ne pripada meni." I ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim. Kao što sam spomenuo na početku, Ibnu Hajar, rahimehullahu ta'ala, kod navodjenja hadisa spominjao je i navodio samo dijelove hadisa kojima želi dokazati određeni stav. Pa je i ovdje samo spomenuo kraj hadisa. Kod imama Bukhari, rahimehullahu ta'ala, stoji dakle potpuna verzija u kojoj se spominje da je nekoliko ashaba. U drugim predanjima stoji tri ashaba. Da su došli suprugama vjerovjesnika alehij salatu ve selam i upitali ih o dijelima Allahovog poslanika alehij salatu ve u tajnosti u njegovoj kući pa kada su ih supruge Allahovog poslanika alehij salatu ve selam obavijestile jedan od njih te trojice je rekao ja se neću ženiti ženama drugi je rekao ja neću jesti meso U jednom od predanja stoji, postiću svo vrijeme i neću prekidati post. A treći je rekao, ja neću spavati na postelji. U drugom predanju stoji, ja ću stalno cijelu noć klanjati. Pa je vijest o tome, o tim riječima ovih ashaba došla do vjerovjesnika alihissalatu wasalamu pa se on zahvalio Allahu subhanahu wa ta'la, dakle ispeo nam imber, zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'la, pohvalio ga onako kako samo Allahu doliku je, a zatim rekao, šta je ljudima pa govore tako i tako? Međutim, ja i i spavam, i postim i jedem, i ja se ženim ženama, pa ko se okrene od moga sunneta, moje prakse, mog načina života, taj nije od mene. Dakle, to je potpuna verzija ovog hadisa. I vidimo dakle, Tema hadisa jeste da hadis jasno govori o propisanosti braka, postiče na njega čak koji one koji se ustežu od ženitbe i pojašnjava da njihova odluka, odluka da se neće ženiti, da se neće približavati ženama, da ona, takva njihova odluka nije u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika alihi salatu vasalam. i da time oni slijede one koji unose novine u vjeru. Ovdje, dakle, kada kaže Allah u poslanika, alihi salatu selam međutim, ja klanjam i spavam. Kada čujemo, dakle, početak ovakve jeli, rečenice, sami sebe upitamo i kažemo kao da je nešto prethodilo. Ne može tek tako rečenica da odpočne. Međutim, lakinni, ene, usallivo, ene. Međutim, ja i klanjam i spavam. Ne može tako lahko da odpočne rečenca. ni to popravili pravilima niti arapskog, niti čak našeg ili bosanskog jeska. Međutim, tako dakle, da tako odpočne rečenca. Pa kažu komentatori da ovdje se podrazumijeva i nema potrebe da se to spomnije, da se jasno naglašava, da se govori. Poslanik alihi salatu u eslam je htio da kaže ja i vi, ja i vi ashabi koji ste tako izrekli i tako donijeli odluku, takvu odluku donijeli, ja i vi, isti smo po pitanju obožavanja. I ja i vi. Trebamo obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Imeni Ivama i činiti ibadet Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ja ne pretjerujem. Ja, dakle, ne posvećujem se samo jednom. Već, dakle, imam i drugu stranu. Ja i klanjam i spavam. I jedem i postim. I ženim se ženama. Pa ko se okrene od moga sunneta? Šta se ovdje misli u ovom hadisu? Ko se okrene od moga sunneta? Dakle, od moga puta. A ne, dakle, od propisa sunneta. Dakle, kao što je fard propis, kao što je jel, haram propis. Ovdje se dakle misli od moga puta, od mog pravca, od moga menheđa, taj nije od mene. <coughs> taj ne pripada meni, to jest on nije na mom putu, na mom menheđu, na mom pravcu. Prenoslost ovog hadisa kao što ste čuli jel, na početku jeste Enes ibn Malik radijallahu ta'alana. Enes ibn Malik je Ansarija. Predhodni ashab Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'alana kao što ste čuli bio je Mekelija. Učinio je dvije hijjare. Enes ibn Malik, radijallahu ta'alan, jeste Ansariya iz Hazređa. Kada je imao deset godina, majka umu Sulejm došla je s njim Allahom poslaniku, aleyhi salatu wasalam, odmah podolasku Allahovog poslanika, sallallahu aleyhi wa ala alihi wasallam, u Medinu. Pa je rekla Allahom poslaniku, aleyhi salatu wasallam, Allahov poslanice, ovo je Enes, dječak koji ćete služiti. Pa je Allahov poslanik a.s. prihvatio Enesa i proučio dovu za njega. Proučio je dovu kako bilježima muslimu svome sahihu, dakle vjerodostojno je, proučio je dovu Enes ibn Maliku. Rekao je u dovi, gospodaru moj, povećaj mu imetak, povećaj mu potomstvo i uvedi ga u džennet. Gospodaru moj, povećaj mu imetak, povećaj mu potomstvo I uvedi ga u džennet. Pa Enes radi Allahu ta'alan. Kada bi pripovjedao ovaj svoj slučaj sa Allahovim poslanikom a.s. nakon toga bi govorio. Dvoje sam doživio, a trećem se nadam. Dvoje iz dove Allahovog poslanika a.s. sam doživio, a trećem se nadam. Pa je pojasnio. Kaže... Zemlja mi je dva put godišnje rađala. Dva put sam u toku godine ubirao usjeve. Allahu ekber. Pogledajte, bereketa dove Allahovog poslanika alihi salatu vasalam. Dva put sam u toku godine ubirao usjeve. Dva put mi je zemlja rađala. Čudno. Drugo, još čudnije. Međutim, to je bereket dove Allahovog poslanika alihi salatu vasalam. I Allah djelila djelaluhu odazvao se dovi koja govori o dunjalku. Pa je očekivati ako Bog da, kao što je očekivao Anas sibne Maliki, dakle i onom dijelu, onom dijelu dove sutra na ahiratu. Pa je rekao za drugu stvar. Ukopao sam mimo svojih unuka stotinu dvadeset i svojih potomaka. Allahu ekbar. Ukopao sam mimo svojih unuka stotinu dvadeset i petero djece. Enes ibn Malik radijallahu talan živio dugo. Živio je stotinu tri godine. Pa kaže, trećem se nadam. Nadam se da me Allah subhanahu wa ta ta'la uvede u džanet. Enes ibn Malik radijallahu talan služio je Allahovog poslanika alihi salatu ve salam deset godina. Dobro su vam poznati hadisi u kojima se spominje. Da kaže Enes radijallahu talan, služio sam Allahovog poslanika alihi salatu wasalam deset godina, nikada mi nije rekao ni uh, zašto si to uradio tako, zašto nisi ovako i slično. Deset godina je služio Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, zatim je služio Ebu Vekra, zatim je služio i Omera. Nakon smrti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, boravio je Enes ibn Malik u Medini, zatim se nastanio u Basri, gdje je umroo 1993. godine po hijjri. Pojedini historičari, islamski učenjaci spominju jedan lijep detalj, ako je vjerodostajan, da je Enes ibn Malik radijallahu talan, nakon smrti Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, svaku noć sanjao Allahovog poslanika. Svaku noć, sve do svoje smrti. Enes ibn Malik radijallahu talan, iz tako čvrste i stalne veze sa Allahom sa Allahovim poslanikom wasalam, ta veza se nastavljala i kasnije pa je sanjao Allahovog poslanika alayhi salatu wasallam svaku noć. Dakle ovaj hadis koji prenosi Anas ibn Malik radijallahu ta'ala govori o sljedećem. Iz njega primjećujemo, zaključujemo sljedeće. Šerijat islamski vjerozakon izgrađene na lakoći zadovoljstvo duše normalnim prirodnim načinom života uživanju u dozvoljenim stvarima dok šerijat prezire i kori pretjerivanje prezire grubost otežavanje svojoj duši i drugima otežavanje također prezire i kori zabranjivanje lijepih i dozvoljenih stvari na donjalu Skupinu ashaba ljubav prema dobrim dijelima podstaknula je da odu do supruga Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i upitaju ih o njegovim dijelima u tajnosti. Koje od ljudi ne pozna niko drugi do supruge Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Njegova dijela izvan kuće su poznavali ashabi, međutim ona dijela koja je činio u svojim kućama Nisu znali. Pa su došli suprugama Allahovog poslanika, alehi salatu se da ih one obavije o tim dijelima unutar kući. Pa kada su saznali ta tajna djela Allahovog poslanika, alehi salatu se selam, da u kući, kao da su ih smatrali malim. Jer su oni bili u punoj snazi, željni khaira, dobra, smatrali su da vjerojeznik alehi salatu se nema potrebe da se zalaže u brojnim ibadetima da su njemu oprošteni i prošli i budući i grijesi, dok ko su oni, njima ništa nije, jeli ne može se pouzano utvrti da je jeli, njima oprošteno, nisu bili u to sigurni, sigurni pa su rekli gdje je naše stanje, a gdje je njihovo. Pa jedan od njih rekao da će se ustegnuti od žena kako bi se posvetio i badetu, drugi je rekao da neće jesti meso, već će svo vrijeme postiti, posveti se tom i badetu posta, a treći je rekao da neće nikako spavati, već će cijelu noć provesti u i badetu. Vijest tome došla je, došla je do onoga koji je bogobojazni od njih. Onaj koji pred Allahom subhanahu wa ta'la više iskazuje strahopoštovanja i koji bolje poznaje propise. Pa je vijest od njima, dakle, došla do Allahov poslanika alaihi salatu vasalam i on, nakon što se zahvalio Allahu, spomenuo Allaho samo onako kako njemu doliko je, obratio se ljudi, ljudima općenitim savjetom. Kakva je bila praksa Allahov poslanika alaihi salatu vasalam? I u tom savjetu obavijestio ih je da je on Allahov poslanik, onaj koji daje svakom pravo. Pa obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, daje Allahu njegovo pravo. Ali isto tako upražnjava dozvoljene stvari na ovom svijetu. Pa spava, ali i tlanja. Posti jede i ženi se ženama. Zatim je sve obavijestio da onaj koji se okrene od njegovog sunneta, njegove prakse taj nije od njegovih sljedbenika, već slijedi put novotara koji onose novine u vjeru. Krat, kratko je li korist iz hadisa. Ovaj hadis jasno ukazuje na vrijednost braka, postiče na brak. Iz hadisa se uviđa lahkoća šarijata, islamskog vjerozakona. U hadisu se upozorava na pretjerivanje, a u pretjerivanju, Možemo ukratko spomenuti dvije cjeline. Prije svega, dakle, opasnost pretjerivanja i otežavanja. Opasno je i tekako opasno pretjerivati i otežavati i sebi i drugima. Zašto? Zato što pretjerivanje i otežavanje vrlo lahko može biti razlog otežavanja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko budemo otežavali sebi, i pretjerivali, Allah subhanahu wa ta'ala može otežati nam. Allah u alihi Salatu wasalam rekao je u hadisu ne otežavajte sebi pa da Allah vama oteža. Jer su prethodi narodi otežavali sebi pa je i Allah otežao njima. Kako bilježe Abu Dawud u svome sunenu šeha Albania rahimahullahu ta'ala ovaj hadis ocijenjuje vjerodoslenim u svojoj zbirci vjerodoslenim hadisa. Možda neko ko se bavi hadisom i pravučavanjem, pronađe drugu ocjenu, šeha Albanija, rahimahullahu tjela. Treba znati da je šeha Albanija, rahimahullahu tjela, ovaj hadis prvenstveno, dakle, na početku ocjenio slabim i spomenuo ga u zbirci slabih hadisa, ko želi, tačno pod brojem 3468. Da bi se zatim, pred kraj svoga života, povratio te ocjene i ocjenio ovaj hadis vjerodostnim, spomenuo ga u zbirci vjerodostini hadisa pod brojem 3124. Dakle nemojte otežavati sebi pa da je Allah vam otežava jer su prethodni narodi otežavali sebi pa je Allah otežao njima. Zatim onaj koji mnogo pretjeruje i sebi otežava, takav je zasigurno sigurno osuđen na propast. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao je halake almutanattiun, halake almutanattiun, halake almutanattiun. Propali su almutanattiun. Pa imam neovi, rahimahullah, htela budući da ovaj hadis bilježi ima muslim, imam neovi, ima svoj komentar na sahih muslima, u komentaru pojašnjava ko su to el-mutanttiun, za koje kaže Allah uposlanik da su propali, da su osudjeni na propast. Kaže, to su oni koji idu duboko, prelaze granice u svojim riječima i svojim dijelima. Također, posljedica otežavanja i pretjerivanja jeste ostavljanje dijela ili u potpunosti ili njegovo lijeno obavljanje. Ko se bude optereti o više nego što mu je propisano? Ili će na kraju lijeno obavljati taj ibadet, ili će ga na kraju u potpunosti ostaviti. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je prejasno rekao inne dine jusrun, doista je ova vjera lahka, olakšana. Lahka je sama po sebi. Pa je ne treba otežavati sebi niti je treba olakšavati kao što danas mnogi to čine. Kako jedni pretjeruju, tako drugi možda još više jeli, popuštaju i olakšavaju. Nema potrebe. Ova vjera je lahka, olakšana. Allah subhanahu wa ta'la učinio ju je do sudnjeg dana. I brojni će se narodi pojavljivati do sudnjeg dana. I kao takva vjera koja je za sve ljude do sudnjeg dana mora biti lahka. Allah ne želi nikome nepravdu. Allah voli da njegovi robovi budu vjernici, muslimani. Pa im je propisao lahku, olakšanu vjeru. Doista je ova vjera lahka, olakšana i niko neće pretjerivati u vjeri a da ga ona neće nadladati. Zato budite umjereni i što bliži i obveseljujte, kaže Allah, poslanik, a.s.a. kako blježi imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, u svojem sahihu. A Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, pojašnjava u svome komentaru pa kaže niko od vas neće pretjerivati u pitanjima vjere i ostavljati blagost a da neće na kraju malaksati i prestati s dijelima, pa tako biti savladan. I ova druga cijelina što se tiče jele pretjerivanja, možemo je spomenti pojedine načine i primjere kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam liječio to pretjerivanje. Ukoliko je dakle vidio kod pojedinih ashaba odmah je liječio to pretjerivanje. Kao što također dakle postoje primjeri da je liječio i popuštanje. Je pa konkretno dakle ovaj hadis Enesa ibn Malika radijallahu talan dokaz nam je za to. Vidimo dakle da je Allahov poslanik alaihi salatu uslamu korio one ashaabe koji su željeli da se posvete ibadetu, a da dakle ostave ostave ženitbu. Od hadisa koji govore kako je Allahov poslanik alaihi salatu uslam liječio pretjerivanje u vjeri, jeste i drugi hadis Anesa ibn Malika radijallahu talan u kojem se spominje da je vjerovijesnik alaihi salatu uslam jedne prilike ušao u mesđid i u njemu zapazio uže, zategnuto između dva stuba, između dvije palme, pa je upitao Mahad al-Hablu, kako je ovo uže? Pa su rekli, to je Zeynebino uže, za koje se ona pridržava kada se umori u namazu. Pa je Allah, u poslanika alihi salatu wasalam, rekao, ne, ne, ne, nikako, odvežite ga i neka svako od vas klanja dok ima snage, a kada se umori, kada mu ponestane snage, neka legni kako bilježe Buharija i muslimi Hadis je vjerodostajan. A Ibnu Hajar, rahimahullahu kratko o svome komentaru kaže ovaj hadis postiče na umjerenost u ibadetu i zabranjuje pretjerivanje u njemu. Sljedeći hadis kod imama Bukharije, hadis Ajše radijallahu ta'ala anha. Stoji u tom hadisu da je Ajša rekla, kod mene se nalazila jedna žena iz plemena Esed. Kada je kod mene ušao Allahov poslanika wasalam, pa me upitao ko je ova žena? A ja sam odgovorila, ovo je žena koja noću ne spava. Pa sam spomenula njen namaz, koji ona klanja tokom noći. A Allahov poslanik, alihi salatu waslam, je rekao, uf. na vama je da činite ona djela koja ste u mogućnosti. Doista Allah se neće ukrenuti od vas, sve dok se vi ne okrenete od njega, odnosno i badeta, kako bi lježi Buhari. Pa Ibnu Hajar, rahimahullahu ta'ala, komentarašujući ove riječi, Na je da činite dijela koja ste u mogućnosti kaže. To jest, iskoristite vrijeme i činite dijela u kojima možete usrajavati. Činite dijela u kojima možete ustrajati, usrajavati, Dakle, dugo ih činiti. Činiti tokom cijelog svog života. A ne dakle jedno određeno vrijeme. Pa kaže tako hadis svojim tekstom ukazuje na ograničavanje na ibadet koji se može činiti dakle dugotrajnije. Dok razumijevanje hadisa ukazuje na zabranjenost optrećivanja onim što se nije u mogućnosti činiti dugotrajnije. I ovaj hadis Enesa ibn Malika radijelallahu talan postiče nas, dakle ovaj hadis koji govori o trojici ashaba, da su došli i pitali supruge Allahovog poslanika alihi salatu, samo njegovom ibadetu, tajnom ibadetu, ovaj nas hadis postiče da i mi pratimo bogobojazne učene ljude o njihovim dijelima kako bismo se poveli za njima i njihovim dijelima. Također iz ovog hadisa jasno uvidjamo ljubav ashaba prema dobrim dijelima. Dakle, tragali su da učine što više dobrih dijela. Također iz ovog hadisa zaključujemo da trebamo se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'la pohvaliti. Allaha onako kako samo njemu dolikuje prije nego što progovorimo bilo šta. Također u ovom hadisu je odgovor onima koji zabranjuju sebi i drugima lijepu hranu, odjeću i pojašnjenje. U ovom hadisu je pojašnjenje da to nije put istinskih vjernika, makako to oni tvrdili, već dakle to dakle, put onih koji unose novinu u vjeru. Iz ovog hadisa zaključujemo da je obaveza negirati loše dijelo, da je obaveza pojasniti propis tog lošeg dijela, propis njegovog počinioca i da je obaveza popravljati takve ljude. I također iz ovog hadisa jasno uviđamo da je svako dobro i bereket u slijeđenju Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, nikog drugog. Dakle, najbolja uputa jeste uputa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Sljedeći, treći hadis također govori o propisanosti braka, ali isto tako jednim svojim dijelom govori kakvu suprugu tražiti. Kaku, dakle, ženu tražiti da bismo s njom stupili u bračnu vesu. Pa stati ako Bog da ovdje i malo smo, jeli, odužili. staćemo ćemo ako Bog da ovdje i nastaviti, inša Allahu našem narednom druženju u četvrtak, inša Allahu Allaha, subhanahu wa ta ta'ala, molim da nam podari znanje kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne dakle, ono što smo već naučili da se tima koristimo jer je doista on sveznajući i mudri. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala nebina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu.